Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Poždovani slušatelji i slušateljice, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisije o civilnom društvu i savjetima građana. Danas se nalazimo ovdje u Zagrebu uz sam savski nasip u prostoru Biše Tvornice Jedinstvo, a današnja gošća je Mina Bužinkić iz Mreže Mladi Hrvatske. Bog pozdrava. Bog den, se drago mi što sam tu. E, smo se vidjeli jednom ove godine. Je da, pričali smo o nekim drugim stvarima. Danas se evo baš pričamo o otvaranju privremenog i ilegalnog centra za kulturu i mlade. Pa ćeš mi malo objasniti o čemu se u stvari tu radi? Da, organizacija Nezavisne kulture i mladih su naprosto odlučile učiv jednog od prostora Grada Zagreba koji su negdje prepušteni propadanju i otvoriti privremeni ilegalni centar za nezavisnu kulturu i mlade. Ova tvornice jedinstvo je već nekoliko godina pod idejom uređivanja u veliki kulturni centra, međutim, od toga se nije dogodilo ništa, grad se ne skrbi o tome organizacije koji u njemu djeluju i koje žele u njemu djelovati nemaju riješenu formalnu situaciju. Upravo zato ovaj centar i nosi naziv Ilegalan centar, zato što to dakle upućuje na nerešenu formalnu situaciju sa gradskom upravom. A zašto je on privremeni? Zato što ne bismo htjeli da uvijek ta situacija ostane tako. Pozivamo grad naprosto da rješi e, problem ovoga prostora i da zajedno sa sektorima mladih i nezavisne kulture uđe u partnerstvo u smislu osnivanja i funkcioniranja centra za mlade i nezavisne kulture, kao mi šovite ustanove. A, zašto je još ovaj centar privremen? E, upravo zato što nije adekvatan za sve potrebe mladih i nezavisne kulture. On je adekvatan za glazbeno-izvedbene umjetnosti, međutim za ove druge, poput edukativno-informativnih i rezidencijalno-studijskih, te prostore naprosto nema i mi te prostore vidimo negdje drugi u nekim drugim zgradama u gradu Zagrebu. A vi ste prije nekoliko godina pokrenuli akciju a, Grad, mislim da se zvalo Operacija Grad, tako nešto, a, u bivšoj tvornici Gorica. Kako je to situacija danas sa tim? Točno, prije više od godinu dana održana je desetodnevna manifestacija Operacija Grad u Badelu, dakle u prostoru uh, bivše tvornice Badel, koja se nalazi uh, negdje u centru grada Zagreba. Tamo je isto tako dakle, tematiziran javni prostor i Badel uh, smo namjeravali zajedno sa gradom pretvoriti u jedan multifunkcionalni centar za mlada i nezavisnu kulturu. Operaciju grad je posjetilo 15.000 ljudi, doista je bila... Uh, Visoko posječena manifestacija vrlo kvalit, na je ponudila različite sadržaje i programe. I tada, kada su bila nekako objećanja od gradske uprave da će se s Badilom nešto učiniti, nije se ništa dogodilo. Danas još uvijek uh, uh, u Badilu nisu niti scena nezavisni kulture, niti scena mladih, već privatni korisnici i privatni ulagači, dakle sa nekakvim... Uh, E, Trgovino skladišnim e, djelatnostima. Ono što je naša poruka je da od Badila ne odustajemo, sada se bavimo jedinstvom, ali dakle, Badila još uvijek negdje e, nama cilj. A bi vam Badil bolje odgovarao za centar za mlade i kulturu nego ovaj prostor e, bivše tvornica jedinstvo? Oba prostora su adekvant, adekvatna za centar za mlade i nezavisnu kulturu. Radi se o tome da postoji ideja koja je vrlo razumna da Centar za mlade i nezavisnu kulturu ne bude getoiziran, da se ne nalazi samo na jednoj lokaciji u gradu, već da postoji više lokacija. Jedinstvo je adekvatno za glazbeno-scenske programe, ali Badila je isto tako adekvatan za iste, plus edukativno-informativno. Neki drugi prostori u Zagrebu su adekvatni za studijsko-rezidencijalne prostore, znači ima nekoliko lokacija koje namjeravamo negdje osvojiti, na neki način ući u njih i početi djelovati u njima. Jedinstvo i badel su jednako vredni i važni. Kako će sad teći biti cijela operacija oko ovog jedinstva? Da, mi smo u jedinstvo ušli prije nekoliko tjedana kada smo ga počeli urađivati za ovo otvorenje. Od danas pa do nedjelje to se događa druga operacija Grad jedinstvo sa raznolikim programima i sadržajima. E, počinjemo sa tribinovno nezapošljavanju mladih i nastavljamo sa salonskim razgovorima na trgu e, u koji smo pretvorili ovo jedinstvo. E, biti će nekoliko domaćina e, koji će pokrenuti teme razgovarati sa gostima dakle o mladima, samo organiziranju mladih, o razvoju grada o okupaciji e, lokacije u gradu za mlade i nezavisnu kulturu nakon toga će svirati DJ Laboš, ovih dana veliki događaj će biti Darku Vudab The Strange dakle njihovi koncerti zatim će, zatim će tu biti još nekoliko izložba od Igora Hoffenbaura Centra za mirovne studije, biti će projekcije filmova Fejdina, različitih e, aktivističko angažiranih filmova i e, nekih umjetničkih izložbi Znači tu su jedini led zagrebačke organizacije koje se bave neformalnom kulturom i ne samo kulturom. Da, Centar za mlade i nezavisnu kulturu okuplja upravo organizacije koje se bave nezavisnom kulturom i mladima uh, i ovim putem poziva sve organizacije tog tipa, uh, inicijative i pojedince da se pridruže u uh, iskorištavanju potencijala ovog prostora kao i budućih prostora koje ćemo osvajati. A su uh, surađivali sa nekim organizacijama ili su vam se uh, pomogle neke organizacije van Zagreba? Da, naravno, uh, je jedna od integralnih jedinica ovoga centra jest i makroregionalni centar za mlade, dakle multifunkcionalni centar koji bi trebao ispuniti edukativno-informativne i ne znam, klupske i različite zabavne sadržaje za mlade. Stoga, ako je makroregionalni, znači to obuhveća i druge, druge gradove i županije, osim Zagreba, sve, sve one koji se nalaze u ovoj regiji. Ovdje se nalazi takvih nekoliko organizacija i naravno pozivamo ih da svojim programom doprinesu budućem sadržaju. Vidimo ovdje iz ovih vaših prva materijala da se sur u udrugah Klub Tura, Klabčar, Mreža mladih Hrvatske, otkud ti dolaziš, tak dalje. A kako vas grad Zagreb sam, kako gleda gradsko poglavarstvo ili gradske strukture koje su zadužene za ovakve stvari, vidi koje su same možda trebali tako nešto pokrenuti ili bar potaknuti da se pokrene. Kako oni gledaju na to? Jel vas podupiru ili, vas, ili vam otežavaju? Ono što je važno reći da se u, ovom, u, ovom, u ovoj organizaciji centra nalaze um, organizacije Mladih i koji su osnovali inicijativni odbor nakon prve operacije gradu, koji se nalaze e, Savez utroga Klub Tura, odnosno Klapčer, Mreža Mladi Hrvatske, a tak Močvara, Zagreb, Kulturni kapital Evrope 3000, te Klub Mama i da zajedno negdje smo pokrenuli javnu raspravu o pitanjima ovih dvaju sektora i time počeli negdje komunicirati i sa gradom. Loša komunikacija s gradom rezultirala je deklaracijom za nezavisnu kulturu i mlade koju je potpisao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji negdje propituje upravo te odnose gradske uprave i ovih dvaju sektora i uh, upučuje na poboljšanje situacije u smislu osnimanja multifunkcionalnih centara, u smislu izrade uh, javnih kriterija za dodjelu javnih prostora. Sa deklaracijom se od 2005. godine nije dogodilo ništa od 2003. godine kada je napisan gradski program djelovanja za mlade nije se provodio i zapravo je situacija dosta alarmantna i urgentna, Nama se čini da su ove, ove dva sektora prilično često zanemarivana i nekad ispoticane u svome djelovanju. Nadamo se kako će grad prepoznati potencijal ovoga prostora i prepoznati potencijal ovoga projekta i zajedno s nama krenuti u partnerstvo osnivanja multifunkcionalnog centra za mlade i nezavisnu kulturu i da će sudjelovati s nama u njegovom funkcioniranju i upravljanju. koliko je dakle Privremeni centar, odnosno ilegalni, ilegalni je u tom smislu što niste dobili nikakve dozvole znači, od nekakvih nadležnih tijela za to. Ilegalni je zato što naprosto ne postoji formalno rješena situacija sa gradom oko bilo kojeg javnog prostora koji je od interesa za e, mlade i nezavisnu kulturu. A privremeni do kad privremeni, privremeni upravo upućenje na to da ne želimo da ta situacija takva ostane, da mi smatramo kako centar za mlade i nezavisnu kulturu mora biti partnerski projekt grada, odnosno gradske uprave i organizacija ovih dvaju sektora. Dodatno je i privremeni zato što jedinstvo nema kapacitete za sve potrebe mladih i nezavisne kulture i zato što treba ići u prostore i ispunjavati ih sadržajima. A znači to privremeni ne znači da će da je to znači sada za mozo, ovih 7 ili 10 dana koliko traje ova operacija? Postoje dvije razine. Jedna je situacija s gradom i želimo da ona postane trajna, a s druge strane mi ne izlazimo iz ovog prostora jedinstva, tu ostajemo, ali ne odustajemo od badele i drugih prostora u gradu. Ok, evo sad je malo da to pojašnjeno, dakle, jer glavim da u samo uređenje prostora je utrošen znatan i rad i sredstva. Da, u ovaj prostor sada, u veliku dvoranu i malu, dvoranu koje se nalaze u jedinstvu, uloženo je zaista puno novaca. Sam grad je ulagao prije i sada je uložila, uložila organizacija Udruženja za razvoj kulture. Tu je uloženo oko 700 000 kuna u obnovu poda, zvučne instalacije i nekih drugih stvari koji su potrebni za tehničko održavanje prostora, puno puno energije i resursa uloženo od strane organizacije koje se nalaze u ovoj inicijativi. Da, baš zato me interesira kako će dalje se to razvijati, hoće li se ono ta cijela situacija oko legalizacije prostora, imati li nekakve ono naznake? Mi ne znamo, ne znamo još uvijek kako će situacija oko legalizacije prostora ići, nama je svakako namjera legalizirati i otvoriti prostor za komunikaciju s gradom oko toga. Naprosto pozivamo grad da se priključi ov ove javne rasprave i da sudjeluje s nama u odlučivanju kako će se ovaj cent kako će ovaj centar funkcionirati i kako ćemo njime zajednički upravljati? Na ovaj prostor u biti u cijeloj Hrvatskoj definitivno i permanentno fali u svim gradovima a sadak ja vjerujem da će ovo ovdje ova vaša inicijativa biti dobar pokazatelj ostalim i organizacijama po Hrvatskoj a i njihovim gradskim čelništvima kako reagirati. Da, ja mislim da ovakvih prostora u Hrvatskoj ne fali, nego ih ima jako puno, samo su neiskorišteni i prepušteni propadanju. I to je ono što je problem. Zagreb nije jedina takva priča, tu postoji Bjelovar, tu postoji Zadar, postoji Čakovec, postoji Varaždin, Split, Dubrovnik, dakle sve gradovi u kojima postoji snažna bitka za prostorom. Karlovac tako kutina, sve oko kuće mladih, centri za mlade, infocentri, sve to nešto što bi trebalo tematizirati, što je obaveza i lokalnih vlasti prema uh, lokalnim programima djelovanja za mlade i raznim konvencijama i deklaracijama, što je obaveza naprosto državnih vlasti prema nacionalnom programu djelovanja za mlade, međutim, te situacije su naprosto nekako zabetonirane i sporo se pokreće išta. Planirate li vi neku ono inicijativu ili neko pomoć pomoću organizacijama, da se tako izrazim, na terenu u Hrvatskoj sa nejakim, ono H to popularno kaže know how ili znači sa neakvim smjernicama kako riješiti probleme u lokalnim sredinama Naravno, nama jest ideja i to je ono što mreža mladi Hrvatske jako puno radi podržati lokalne inicijative i negdje prenijeti iskustvo koje smo imali u Gradu Zagrebu i nekim drugim gradovima prenijeti na ostale gradove i županije u kojima postoje takvi problemi i takve bitke za prostorima. Uh, surađujemo jako puno sa Zadrom, oko toga, sa Čakovcem, Varaždinom, dakle negdje gotovo o svim gradovima gdje imamo članove. Što je po tom mišljenju glavni razlog zbog čega u hrvatskim gradovima ne funkcionira, ne, dakle ne se ovakvi prostori. Dakle, iskorištene bivše ili vojarne ili neke industrijske dvorane? Meni zapravo nije jasno zašto, no razlog, nekako najvidljiviji razlog vidim u neznanju upravljanja javnim prostorima. I mislim da gradske uprave i županijske uprave vrlo često nemaju razvojnu viziju gradova i županija o kojima rade, ne vide na koji način bi mogli iskorištavati potencijale, ne vide razliku između javnih i privatnih prostora i to je zašto, razlog zato što puno, puno e, sada javnih prostora odlazi u, privatne, u ruke privatnih investitora. Napravo ne postoji ta ideja oko javnih dobara, javnih interesa, javnih prostora i sve se prepušta nekome koje nešto drugo može od toga napraviti. Ja mislim da je, da je izrazito važna situacija u kojoj gradovi i županije prepoznaju potencijal svojih prostora i upotrebljavaju ih za ispunjavanje javnih interesa. Ok, možemo malo reći sada kakva je cijela nekakva tehnička infrastruktura, koliko je veliko ovaj prostor koja će se aktivnosti nutra moći od događati kakav je razglas light, stage. Ovaj prostor jedinstva buhoća dvije prostorije. To su velika dvorana koja ima oko 408 kvadrata i e, mala dvorana oko 70 kvadrata. Dakle, sve ukupno je to manje od e, 500 kvadrata. Neki procjene, ka, procjene kapaciteta za korištenje za nezavisnu kulturu mlada je iznos 7000 kvadratnih metara. Dakle, ovo doista može zadovoljiti samo neke potrebe. Kao što sam i prije rekla, ovaj prostor je adekvatan, uglavnom za glazbene i izvedbene umjetnosti. Osim toga, znači za neke druge on od projekcija, workshopova i slično. Da e, maja dvorana se može koristiti za izložbe, za projekcije i za e, nekakve edukativne radionice ili treninge. Međutim, e, naprosto njen kapacitet ne odgovara u potpunosti tome. Niti osvjetljenje, niti raspored prostorije. E, sad htio bi još razrješiti jednu dilemu Dakle, tvornica jedinstvo nije močvara Može li to malo pojasniti našim slušateljima? Naravno, tvornica jedinstvo dakle nije močvara Tvornica jedinstvo je kompleks koji obuhvaća nekoliko prostora U kojem se nalazi i klub močvara Indos u kojemu je prije bio atak, kufer U kojemu se nalazi, nalaze još neke prostorije Pod tvornicom jedinstvo sada U ovom smislu Centra za nezavisnu kulturu i mlade Smatramo samo veliku i malu dvoranu Koje do sada nisu bila korištene za bilo koje svrhe o bilo koje aktivnosti ovih organizacija koji su ovdje. Dakle, klub Močvara se nalazi pored te velike dvorane, ali nije, to nije dvorana kluba Močvara. Ok, znači on nije stvar, kako sam ja imao prilike čuti, što po Karucu, što po Zagrebu, da je Močvara se samo preselila u jedan veći prostor u unutar te velike, te bivše tvornice jedinstvo. Da, da, to naprosto nije točno. Udruženje za razvoj kulture, čiji projekt klub Močvara ovdje jest, djeluje kao klub, je svakako dio ovog, ove inicijative o snimanju centra za mlade i nezavisnu kulturu, međutim, klub Močvara kao takav ne tvori tvornicu jedinstvo u ovom smislu snimanja centra. I Močvara dalje nastavlja raditi po svom Tako ono, Plan. Sve druge organizacije koje su u ovom prostoru nastavljaju raditi po svom planu kako se i radili do sada. E ok, to da, da se dilema razriješi, dakle. A ovo što sam te htio prije pitati za suradnju lokalnih vlasti i nevladinih organizacija, koliko opće lokalne vlasti ne percipiraju nevladine organizacije i udruge kao svog partnera, prilikom izgradnje i osmišljavanja programa ovakvih prostora. Točno. E, meni se čini da postoji jako veliki problem oko sa e, vlast, lokalnim vlastima i organizacijama civilnog sektora, vrlo često dolazi, to su dakle različiti koncepti djelovanja, koncepti u kojima vrlo često uprave, uprave nekako vide kako javni sektor nekako ulazi u njihov prostor Međutim, dakle, dosta su zatvorene prema, prema otvaranju javne komunikacije, prema otvaranju javnih rasprava. Meni se čini da to nekako koja jest jako važno. U razvoju svih javnih politika užasno je važna transparentnost, užasno je važno participativno donošenje odluka, sudjelovanje svih uh, zainteresiranih, njegova koherentnost u djelovanju. Uh, u nas je to još uvijek teško prepoznati i vrlo su rijetki primjeri tako, takve suradnje. Uh, Doduše, uh, vrlo često suradnja i nema, u, nek, u manjem broju slučajeva postoji neka vrsta komunikacije i razmjene informacije suradnje tek negdje, a partnerstva su tek jedna jako upitna, jed, to je jedna vrlo upitna situacija gdje je to sada moguće. Zda misliš koji je razlog tome da ako lokalne vlasti gledaju čak na, na nevladine organizaciji na udruge kao neakog uzrok problema ili ono nikako ne gledaju kao rješenje kao partnera? Da, ma ne znam, mislim da se radi naprosto o nekoj zatvorenosti, ono što sam prije govorila ne postoji vizija razvoja. Nekako, mislim i da lokalna uprava naprosto nije navikla na to da uključuje neke druge ljude u odluke koje donosi i da naprosto nema, nema mehanizam kako to raditi, naprosto ne prepoznaje model, ne prepoznaje model u kojemu postoji uključenost svih zainteresiranih i ne postoji model u kojemu postoji ta participacija. I naprosto je zatvorena, pr prema tome i nema neznanja. S druge strane civilni sektor isto tako vrlo često odašilje svojevrsne predvisto da lokalna uprava nije spremna na suradnju, što nekad, možda i, što nekad možda i nije tako. I lokalna uprava je vrlo često pokazala inicijativu za od organizacije civilnog sektora, to nisu znala odgovoriti. Tako da je vjerojatno pitanje odgovornosti sa obaju strana. Evo što mi još interesantno, kakav je interes Zagrebčana i... Zagreba, ono povremenih Zagrebčana dakle radi se o studentima koji dolaze na preko tjedna ovdje rade, studiraju, školuju se za cijele aktivnosti vezane za jedinstvo, za uređenje i za dalje programe u ovom prostoru. A, što se tiče uređenja i opskrbe ovog centra stvari, dakle stvari se događalo unutar inicijativnog odbora, unutar ovih organizacija koje su to inicirale i to je dakle tu su bila ve, velike radovi ulaganje urka. Za program ne znam vidjet ćemo sada danas počinje mi smo dobili dosta dobar odaziv na, na naše pozive. Nadamo se kako će ovaj prostor, i zapravo vjerujemo kako će ovaj prostor biti puni ovih četiri dana. Kako je medijska popračenost? Jeste izašli van ono u elektro, što elektronske, što tiskane medije? Da, medijska popračenost ovog događaja je doista velika i kvalitetna i bogata. Sve televizijske kuće i... Uh, svi tiskani mediji već su bili ovdje, radili izjave s nama, došli vidjeti što se to otvara u tvornici Jedinstvo. Svi su najavili svoj dolazak i na službeno otvorenje i mi smo jako zadovoljni zapravo uključenje medija u cijelu ovu priču i njihovim afirmativnim nastupom prema ovome. A s druge strane jako se intenzivno radi sa medijima od 2004. godine. dosta su veliki potezi bili nezavisne kulture i mladih da educiraju medije o pitanjima ovih dvaju sektora, da negdje upute na te probleme sa lokalnom upravom i ideje oko razvoja sektora. A, da, što se tiče medija, vi ste imali već do same operacije grad pa preko ove druge akcije, pravo na grad vezane za cvjetni trg, sad do ovo otvaranje privremenog ilegalnog centra, dosta od može se čak on do ono slijed razvoja i scene u gradu Zagrebu, a i on i medijskog nastupa prema van. Uh -huh. Da, sva što se radilo u zadnje vrijeme i operacija gradi i pravo na grad i ovo operacija je jedinstva, međutim pravo na grad je izdvojna cjelina ovoga svega. Pravo na grad tematizira, uh, tematizirao je prvo uh, badel i tematizirao je znači dakle sa cvjetnim trgu, Uglavnom se sada koncentrira oko devastacije cvjetnog trga i sprječavanju istoga. Operacija grad tematizira ne, prostore nezavisne kulture i mladih, dakle te javne prostore koje bi ovi, ovi sektori trebali koristiti. Naravno, paralele se daju povlačiti, paralele su uvijek u tome da gradska uprava loše upravlja javnim loše upravlja javnim prostorima i naprosto ne je trebao ono reći, treba preuzeti odgovornost za to i gradska uprava treba napr naprosto pogledati koje se dokumente potpisala na što se obvezalo i početi to provoditi. Kakav je utjecaj ovih vaših svih e, akcija na događanja van Zagreba? Znam evo za dakle Zagreb, to što se sada ispričala, Karlovac, nepokoreni grad, inicijativa koja je udruga domać krenu, e, pokrenula još prije nekakvih godinu dana za senzibiliziranje javnosti za neiskorištene gradske prostore i propadanje stare gradske jezgre. Ostalo, imaš li možda kakve informacije? Ima, u Zandru je dosta velika bitka za dom omladine, kao i u Splitu, isto za omladinski dom. Krad naprosto ono drži tvrdu šaku na time i ne pomiče se. Situacija se ne rješava nešto dobro. U Bjelovaru isto tako postoji inicijativa za dom mladih, u Kutini za kuću mladih, u Varaždinu i Čakovcu postoji za prostore za udruge mladih. Dakle, gotovo, doista gotovo svi gradovi u Hrvatskoj sada bore bitke ono, sa, sa gradom i sa županijama, kako očuvati gradske prostore, kako očuvati industrijsku baštinu. I kako ih iskoristiti u punom potencijalu u smislu afirmacije programa koji mogu uh, samo iskoristiti te prostore na dobar način, na vrlo afirmativan način i ono uh, pokazati vrijednost uh, građana i građanke koji ovdje žive. Da, evo baš ono primjer što se tiče Karlovca, ovak, jedan negativan primjer u gradskoj četvrti Dubovac je sada evo proteklih nekakvih dana srušena cijela bivša tvornica Krašp. Dakle, da. puno, puno veći kompleks od ove uh, tvornice jedinstvo. Na evo isto mjesto će biti zagrađen shopping centar, dakle u sam praktički sam starom centru grada, dobit ćemo ja jednu onako, ne mogu baš sad reći reprezentativni objekt. To je ono što se događa i u Zagrebu i u drugim gradovima i zaista je zabrinjavajuće. Za zgrade kulturne baštine, industrijske baštine se ili ruše ili predaju ruke privatnih investitora. Kako god to sve završi megalomanskom, staklenom e, vrlo kapitalističkom konzumerističkom zgradom u kojoj e, su ili čuvari koji se šetaju ispred neki sadrži za vrlo malen broj građana u kojemu, primjerice, kao što je prijedlog, da se, prijedlog devastacije cvjetnog trga, odnosno tu preuređenja ovaj, te zgrade u neki lifestyle centar u kojemu će se naći penthouse stanovi sa 200 kvadrata, podzemne garaže, dakle sve nešto što narušava nekakav urbani razvoj grada. A, da, žalost je što e, naši sugrađani većinom jesu toliko izmanipulirani tijek, kroz medije tijekom vremena zadnjih nekako 10-15 godina e, da... Evo, meni, meni se čini da većina njih podržava takav stav i takav način e, Dakle devastacije grada, gradske gradskih jezgri za cijelu Hrvatsku e, stare industrijske baštine ili kako, kako se kaže industrijske arhitekture ono glavnom razgovarajući u Zagrebu sa ljudima koji su van ove neke nezavisne scene što se tiče cvjetnog trga dosta njih podržava da super da se to uredi, makar ono ne znam, mi sami svjesni da je teško da će moći unutra ne uopće zalaziti. Ja kamali kupovati stanove. Pa da, mislim da ono takve takve ideje su namijenjene ono ljudima koji si to mogu priuštiti na neki način, to je jedan vrlo mali broj građana i građanki koji su pozicionirani u smislu ono, financija visoko. Većina građana nije, nema takav status i takvi prostori naprosto postaju zatvoreni, oni nisu naprosto više onda javni prostori, oni su doista privatni prostori za vrlo, vrlo malim broj ljudi koji njima mogu uživati na neki način. Dakle, zašto naša javnost to tako percipira, mislim da je to tema za jednu drugu emisiju. Pa. Ok, Evo, puno ti hvala na gostovanju u još jednoj emisiji sektor 3 da ćemo se još ove godine sresti i čuti. Hvala tebi i pozivam sve koji žele doći u jedinstvo da to učine, a da prije toga uh, pogledaju web stranicu www.jedinstvo.info i informiraju se svim sadržajima. A poštovani slušatelji, provjerite jedinstvo.info ili još bolje odite do Zagreba, nije daleko uz sam savski nasik. To je bilo sve za danas. Čujemo se